د ملایدو پتہ یا ساتي د سنت 63 اېن مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزد مين چوک جاګير روډ سوابي پرپرایټر انور شير موبایل نمبر 03015710124 د <تصفح> دنیا مگر لوبیدیو ابشیرے <تصفح> ورا داسو کیا دی وے جون د اگا چا چا شرک والے حیاتو اهله شرک و نفاق و سر ذکر کئ چله او د منافقان جن ندی الا لعب و لهو مگر لوبیدیو ابشیرے او خاخه کور د خیر للذین یتقون ور دې د پاره دای کوسانو ځان بچی د شرکنه تقوا کی خنور خبرم راځی د گناهونه بچیدل خپل بچی د شرکنه بچیدل خبلاد اخرون ته زومره سوچ نه کوي سوچ دارون بسرین وای چې او د مؤمن ژوندې چې پای کې د اخرت د پاره سري تیارې دې ایو د کافر ژوندې د پای کې کو تیارې نشته کو لا هو لا دې له ہہ توڅ د سوابات نبی له دو چوکو داسې و خراب کو درین راغلی د مسلمانانه به قابل خلید نو دا ریټونه خلوو بیٹو کید اونس د مسلمان کم جن دن اقداسه نه لري اقیمت جن دے د عبادت او دتابدارې فارې کې د ذاتوال له لخوا اېره باربکه وخت تا تسلید کرکی به مختلفو طریقو سره پیغمبر تا چری او کنده د صحت او رز کنه په پیغمبر خو با خا ما کا پای خپي غمجن دي قاعده عالمو يقينن بو يو غمونګه قاعده عالمو ډير خو الذي يقولون خا ما خا غمجن کي تعالنا اغه خبره يقلون جدي واي ديجک خبره کي نه تخذيب فئنهم لا يكذبونك و يقينن دي تخذيب نكي است ولكن الظالمين بايات الله يجحدون لكن ظالمان بايات الله باندې يجحدون جحود هغه انکار دی چې په زر کې تصدیق او اقرارې 14 خبره خلا صحیح را او په خله باندې عین ادم دغه انکار کینې ته جحود وایي وره دا بجاه ده چې څنګه تاسو وکړنه اته تاسو کې نبی الله اسلام ته اخطار وې لا نو کذب وکا ولیکن نو کذب ماجه تبه مونږ او تاسو تخریب نکو مونږ هغه مسلې تخریب کو چې توي اته پیرا غلي انبي الله اسلام چ ستاسو یو تن در هغه مسلمان نشکې دې چې څو یا خواش دا دې دین تابع نه رچ ماراوله ذکر راغلې دې جته تخزیب کې راې دین نمازه سوما نه آیا ځن داسو سوخه جنبی جهل ناظره مصاححه وکړه لازم سره ملوک چې تاسو یو تن به ابو جهل ته وځي لا غري لاسی چې تاسو وینم دې ساده سره لاله اس په وقبه حالات زه خو په ایګم چې د پیغمبر دی انلی اعلم انه لنبيون زه خو په ایګم د پیغمبر دی خو چې سونه غادي تلارونو موږ په دغه خپوی له خاندان د وګصه پاتون شو نبوت دی او د بیت الله خدمت او عشان او ار صدیت تلې موږ دغه دونه ټینګیو کله داسې مچ ابو جهل ابو سفیان تانو بولو اخنا دریو વાળو په يو ځای چې پکې ته تراوت نبی الله سلام ته قرآن لوستو یوس پرالو دوره پورې ولالو سم هوښ شنو چې سار شپې نه بل لمخ له ور نه یوته ار کې تاسو کول بل تنه علي یو بل د چې بیا به نه راځي په خلل چې بله شپهونه بیا راځي را یو می ته بل بیا راغلی نو دی یو بل دې لپاره اخیری وخت نبی یو بل قسمونه غږ جنا بار نو په دې <تصفح> رو ما په بیا رالو نبی په خه نه ادوغه جنا بارو ما غبل لکه د انسوی کونټی راواغست راوان شدی پس نا غیول له نو چباس بای خبر خدا وجه شو خدا راتوې د وېما چې تاسو له حق دې اديتکم قران ولې نه اخو دغه خبر نه دي خو صحیح وتوې ابو جهل بصراګل هغه اته هم دکښان خبرو وکړ او یو نوکه کې د ازن شو چې ابو جهل ویلالو اذن بي السلامي او صحابي قران لوستو نا ابو جهل ویو جل الخطه یاره کې پناولالو ویجل او ویچ کوم په خپل زړه باندې دا زور او عناد نکولې نو بس دې خپل پسې حق ده کنه حقونه پټيږي نو قران وې دې ستاتګې بنې د دې مثالې سره نه لګي په یاطو د الله باندې انکار کی ولقد قذبت رسل من قبلک او یا تکذیب کول شو د پیغمبرانو په خواستان فصبروا علاما ما كذبو پسبر کله په تاسو ته تکذیب شو د دې و, شو. و او تکلیفونه ور کول شو حتا اداهم نصرونا تر دې پوري چرغې ته انداځمګ کوذبت تکذیب کله شو او او تکلیفونه ور کله شو ای ترदेशीर زمونږه انداز وټراوی ولا مبادله هنسترې بدلون کې کلمات لري وعدو دلاله ولقد جاءک من نبئ المرسلین او یکانه راغلی د تا د خبر د پیغمبرانو نه دغه حالات وګوره ته صبر کوو کنه دې بس روان شه چره په کې آرشی وېدی قتل شوېدی دستل شوېدی وای ان کان قبر علیک یا راضوم کجره ګراین لګی پتا باندې مخ اول ذین اتوچ خامخمو چې ته بزګر رستا ته اقادو شو ان تا به تا وی انا باکان په لاره ده چا ته اولټه یو سورنګ بزمګه کې نفقن سورنګ او سلالمن فیسما یا یو سیری په طرف د اسمان سلالم هر دم پای ته وې هر دم پای کنه هر دم نو پای راځي اړي کې راځي څو اندر پای وې نو یو سیری یو نېډر یو سلالم او مرقات اغه ولټه پس سما بدرد اسمان فتاذيهم بیاه نو راول دی له معجزه کته سما خو دی له معجزه فکر راګل دي ایمان ورو دي نو زکه استاد اپات کې ګنورول ول دی وڑول دي لکه خو بارس غواړي ته چې هغه څو غواړي ته بوله ورکې خو بتا وي اوبو وڑو علاج غران دي کنه نو چا نه منل چې خسنګا وې ځړې کار به دي به له ناریو کې را وې دته نه پوهه کړو تماشم وې مال په لو په ولا رو نبي یې بی مال او بو نو به ولا رو دې وی دا یې پوهه کوي بیا لره کې تو سره کې پوهه کړو نو دي خو بارزه واړي دې به موله معجزات او چې معجزه دې نقدي کار وکړه نو بیا خپل عذاب دی دې په خپل پیدا پوي نقصان زان روکې کما کليته اگر تا د حق کې ګڼه زره ولاه د الله خو کنه چې دې له معجزه نشته انکار به کړی نو بیا کوربزي وروستو عذاب ده نو ولي زان روکې ولاو شا الله کشرق خو د الله لجمعهم على الهدى دې به را جمع کړو به ہدایت مان نه ټول د به ہدایت کړو د ناپون انا دانا له استاد سمکو تتخامه کا بږي زور کې استاد دې ما بیان دي دلایل ذکر کول دي توا دلایل وایا قران و توايا دي کې بارورو ځي کیږي اګه د معجزات يا دي نو ناسه مګاو او بل یو تل مجبور بږي د ایمان روړي بلغه استاد دې مو علي کې نه دي اضا انت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين تخلق مجبور د ایمان روړي انما يستجيب الذين یقینا قبول دیکه اخلق او جوری په اخلاص تقران او ری په اخلاص سو خوذینه برابرند چې اعتراض وکړي عایب ولټي واخرات کې صحابو لا مکتب زینن کړو تقران وی اسمعون چې د ذړنه او ورکان هغه قبول دی کوئش والموت او مرچدی یا باسم الله جوانديبه کې دی نه الله باغو ثم الیه یرجعون بیا دا واپس کړي شي کافر همړي ته د مړو تابد موارے او قران بيانن لي اگے سرمڑ جو اندکی گے او جو اندی باش اگنی نو تباخول وقت یا لا لولا انزل علی ایتومن ربی ولنازلنا جو بدمان دے دلیل اموجزا درق الله قادر او اذا لا قادر دے الا ان محجزات ولیکن اکترهم لا اعلمان لیکن اصر دینن پوئیگی لعلم نمحروم خلق دینو سکر جو محجزات شکنه و بیانسو کنکارو کی لاغی بس اغازاب رازی ادی بلا محجزات صلق واری دی دنیا کلگی محجزی وما من دعاب بطن فی الارض نشتریز یو زندہ سر فزمکا که ولا طائر یطیرو بجمع حیح آنا یا, یا مرغوچ الزی بخپلو دوارو وزارو الا امم من امثالكم غير امه تن زي تاسو پرشان هر مرغه چاينو زي کنه تاسو وګوره ولا طعام يوم مرغه چي انو پخلو وادر مرغه خرچو ته ماري مرغه پوازار وایو سي ديه فلوي چي طيرو بجناحه ديه دصفته کاشفه وي چي ختم کي ولي چي وسله بړي ارتيز نال کنه نوم بعرب وي چي سوال وطن موږ زو داونوي چي اسبالوتي تي اسمتيلن دام ستاسو پر شان قانون دی امهتون تاسو یې درځي دی, دی ما فرطنا فی الکتاب من شئو نه دې پرېږی موغه په کتاب کې هیڅ شی د بیان د توحید خو په ډیر لوه تفصيل شوی د قانون کې د غشانتې د مجازات ذکر دی د دلایل ذکر دی اس ماده رسالت او د قیامت دی لري مختلفو طریقو سره په کتاب یو الله څه نه دی پرې خو جديد څه پاتمه ثم الى ربهم يحشرون بهذا ظل رب ديق كريشي انسان خخما خدا خا نور دې چې کوم غير مكلف دي یعنی مكلف دي دا به موږ غونډول شي چې دنیا کې کوم خکرا وره او دوسه به والی نو دا غنه به قصاص واخلي, واخلي دا به پاره چې کوم کولی دا پاره به انتقام واخلي قصاص به ته واخلي نو دا خکرا ور چې دې دوسه یو خره وي د کدنیه کې د نړۍ کې ډیره ستشه فارو کې باخ لري اخر کې موضوعه جکونی ترابا خوره شه نو خوره بشي نو کاذر بچي کی چياله ته ني كونته ترابا کاش غم تر خوره شه نو کبو او ته چې تا خوره کیږي ورګه تا ته ولا ډیر کار پروته تم او دنیا زغوار د نړۍ کې پدې مخلوقات کې د مارغانو کې سوچوکا دا ستاره پاره کار معجزي دي چې په هوا کې دي چاې سار جو وذاربان کی غاری کی او غور پاوا کی ولاید نو حجر دا غیث یو قول لري جماعت اه حجر درجه ټول رغون کړی جو, جو, جو جزاره پر والذین کذبوا بیااتنا اهله کوج تغذیب په ذمون دا یاتون ثم مبکمن حریقان دی او چاراګان دی په بولما ته پتیارو کیدی سوچنه وکړنه پتیارو کی پران دی کان حق دا مانیشا اللہ اغسو چلہ اغوالی یو ظلل ہو نو گم رہے اساتی گم رہے پریوزی چتار ٹول ساماند گم اختیار کا پخفل اختیار باندے کا نا نو اللہ تاکو مجبورینا اغسو مجبورینا ادگ بس ایمان زور باندے مجبور کے ایمان در باندر آوڑی و مانیشا آغسو چلہ اغوالی یجعلو علی سرات مستقیم اگر دیدال راپ لے لار نیغا باندے دن ایمان او استقامت ورتن نصیب کی خدا غورا ده بند خپل ازادۍ سره مطالق خبر ده کدی راضت خو کړ د ځان لپاره خیر ولټو اولو دنیا په پباب کې غوزان نه خل اړیږي نه ولې د لون د ژوند اخرت لپاره څه خیر ولټی د آخرت د اخرت نړون کو په قیامت کېدون پازي وګوم راهي کې به اچستر کې دي بنا کړي نو بس بیا به بنای کله دا خلک انسان دخولې لګره چې دا عمل خیستې نو ته اخرت آسان دي خیستارې اجه عمل بدی مخکې ته دایا ذکر شو چې دی بوجو نه راځي د ګناهونو ناغزه کې وفضلین ذکر کړي چې دا باندې قبر کې کی خو دې شي د سر یو ډېر بچکل سيزنه نوزي تک تور بد ویا نو دی اول بل دایکه نه اسنه اول جدا سيزان سره ويني نو چې ما اقبحه وجهه وک سلام او سمرب نا کاراو اندر ناغو دوی چې دا زکه چې تاسو عمل دنیا کې لر نا کاراو کرا نبی او دوی ما انت نریو استاد وسمرب بگو یا نا کاروي نا ناغو دوی دا ست عمل دنیا کې نا کاراو کرا دا ست پوسټ کوي نبی او دوی ته يې سوکو ناغو دوی عمل انا عملو زغبل زګني مستازير شما <تصفح> او تمه ان پیګرما دخه خو ګور تا ځایر شوما سور تا تیر کړو سپه تا اویا کاله اپ دې تا عمل نو سه یې کړې کنه شان بتار ځان له کې جوړا او کارونه دې ټول خلاف نوستا هغه عمل مکنات څو به تا سره ما چې در زه پورې یو اج بیا قیامت کړه پاسي نو هغه به دوی جوړا دنیه کې به ما ما سي کولې او زم ما وختې نو یو ډېر ناګار به شکل سي زبې هغه به ودنګيو د 50 دا په څیر څو زب ما وړي نو دې چتا مېږي هسي وري شي ناګو په د پاس دې بل لاندې چاړي وي دا حال وي سمره بدبختي ده نو غره د انسان د عمل چ دي دا بده صریحه ته نو اخلاقی نشتا پل خلوان بدرنا پاتشی پال اولاد بدرنا پاتشی دوستان هر صبح پاتشی قیودا عمل بدر سردن نزیق قبرته نوکتانو عملتو قتل او داغی اصلاد اوکنو پنی لار روان شوی نو اخیرت کی بزدتو پیدای شخیصتا عملی نو مزیبا دی ناغنه برطا اصور لجولشی طوف روانی عزت با دی فلع را ایتا کم اغنا کارا اوایا دا خبر راکای ان اتا کوم عذاب الله کجرشتاو تا عذاب الله او ادت کوم ساعتو یا راشتاو تا قیامت غیر الله تدلون آیا بغیر د الله نه بل سوکو دا وای چې عذاب در باندې راش کنه نو ته بچات اواز کې مشرکان جو کنه نو داږي حالو چه په حالاتو کې غیر الله تاوازنه کو cool پرز تا تکلیف به راغي ندی به الله تعالی مشرکان او کافر نن څنګه مسلمان وایونه د په خپل پسې عقیده نبا راحت کو اړي یادېګنه وګوره چې تکلیف په راجن غیر را الله تعالی کی چبلې کی را اوره سه نظر او کازمو خیال وساته وګوره چې په تکلیف کی आवाज کوي خطر دی ځکه چې کافر په جهنم دزی نو مسلمان و به او اگر پا تقلیب کیا اللہ تاواز کرو مسلمان پا تقلیب کیا اللہ تاواز کی تو کم یو ناکاروش سوچ پا کار دیکھا نا وی یو ابلیسو او یو فرعانو نو ابلیسو چه حکم وطوش چه سجدہو کا نو اگر سجدہو نکلا چسا نکو نو اگر دیر ناکاروش اگر فرعان چی ویلیو انا ربکم الاعلا زستاس ربی ملوی زی خود دیر ناکاروش کنی چدا د اذو وکړه دی خو د ابلیس د پاسه ری پیروان چې د خلربو به داوی وکړه دمرلوی ظالمو اډو کوفو چاځي کړو چې شیطان رايي او نوکې د پیروان درباریان بنون نو وره وټاکو نو پیروان आवाज وکړه چې من هاذا علی الباب تاسو کې به دروځه کی نو ابلیس وخاندل شرم اید لیا دوران اپوږه چې په دروازه کې څوک دی ابو الغذر بوبیت دعویې کوي کنه دا غستا کار دي نو سوچ کې پر او ډیر ناکارو دی شیطان نوم خه کولی کولی بوبیت دعویې کولو واستګارې کولو نو مسلمان جاهل او ناپوه چپا تکلیف کې غیر الله ته आवाज کوي مزی سمر نه پوهه شنه کار سوچ پکاره دی الله دې هرڅه توفیق ورکړي دا فکر سوچ کولوګه لو کرایشی تا اوستا عذاب دللم یارا تا قیامت راشی اللہ نه بغیر وبل چتا واس کرے ان کو تم صادقین کتا سوریشتنی چا اللہ سرشت کنه لو په دې خبره کتا سوریشتنی ته جوه ایا کنه بل یاه تدعون بلکه خاف الله تبار تا سرا بلل کوی فیکسبوا ما تدعون الیہا پس لرب کی تا سنا چتا سرا بلل کوی بیا استادو ار اخری انتہا دایچ الله आवाज وکړه تر صحاده پورې په تکلیف کوم غیر الله आवाज وکړي چې پوجي چې کار خرابی کوي وسو نو ګورب یې الله تعالی وکړي نو ولې د وخت आवाज نه کوي شرک وکړي ما تدونه نه لې چې تاسو را بلل کوي غيتا ان شاء الله او... کچر واری او مصلحت پکې دا تکلیف تاسو نه لرکی ادازيږي لرې نه کیه وقاله کوې یرمون دی چې واله خو کارونه شلو الله وی ما وخت نه لکه ان شاء الله چذووالو نه بیا به نه لکه ادي ویرمون چذوواله کارونه شلوز بداس یوکو چې بدی اولیاء باندې وګرځون ها کله بګه توو کاریږي چېګه سمادا کار دی نو دا اولیاء او دیوان نه بده او سمروز اور ورخان نو څو خلکه بیا بوله نه نه راځما اصفهن ببل چل بیا ما نه وخت کوما نه اغا خبر دې ستارا دی خوزینا سا خبر دی اگر که نیکی نو حیلیین کی بیچرتا او کنا تتنی خبر او بلسط زمین خبر او او بعد عمل او انو بیاو پسی جین کینو نستات دیتر دی ستا لوگ دیتر تولا مناختی مخ... که وزنو او واتان ساونا ما تو شریکون او ی رویتاسو اگر جو شریکولم اگر اللہ سر شریکول شریکولم اگر بیاییر شو پریم خودن فا خپلاو من لجی ردیسو نکلوش حدیثه نش کوله وطن ځونه ماته شری کول بیا هیر کې هغه څو چې تاسو باندې الله سره شری کول دا رد بارکه تم مشرکان باندې ولاږي په شرک باندې رد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون دي سورة الانعام رد ذکر کی د تمام و د و او شرکو و دلائل کا ذکر کی کس رد سرا و دیمہ سلوان دی شرد ده شرک دی قرآن و مجید دیو مضمون سرا سرا نور مضامین ذکر کی پا زمن کې ندر دیو مضمون د توحید سره و د ده شرک سرا مضمون ده ابتلا زکر کی ابتلا بالنعم و النقم چه مخی قومونو بند ده الله شود اللہ ده طرفنا قلب مختلف و نعمتونو سره چې دی شکریا دا کیو کنا قلب عذابونو سر چه قوم لاللہ رب العزت تکلیف ورکی عذاب ورکی لگی لگی سختی پیراولی دې لپاره چې پر یادو وکماته کله چې باغونه شي بیا بیا لاندې او موږ نه پرهخه کې نو چې باغین په ان شي نو به اون شي نو صحاذا بوله ورکی ورانو مجید اغه مضمون ذکر کې د مقام کې داغه قوم چدیدم امبیا راغلیو الله رب العزت ده وحدانيه تمصليه او تکلوه نه غلاريه او ته خودله وا چکهلا غيقوم اغفل شرك عیناد او گناونه پري نه خودل الله رب العزت اونول ورناز مې ختنه کلو په وي باندې پنه عام سره او پنه کم سره دې دی زينه مزمن زکر کوي ولقد ارسلنا إِلَى, أُمَ الى امم من قبلك او يا تينا لي ګل هم پیغمبران اممته دا ماکستانه ستانه په خوا هر امته الله ربو له عزت ایمه پیغمبر لګلو الى امم دي رومته ستانه بوځو د ټول مخلوق د پاره دي ټول انسانيت د پاره تر قیامت اغضان لضان لوماتن تاقومون تنبيه تا لغنشو نو كلا جم ساليكلو وقلو قومن تا ناغي پیغمبران نو دعوت منلو کہ تال مٹول کڑو او گنجو قوم تا خیرو کی دعوت دے نبی منلو کہ نو پاغي بیا ازمی خرازی فاخذناهم بالباساء والضراء وسوني والمغى وتكليفن سختو سرا اپا ضررونو بیمارو سرا بقصا عام حالات سختی دل مالیکم فقر تنگی در جون او در را بدنی بیماری امراض اسقام آلام دردو نا مصبتو نا در بدن در پیراغلل دوارمانی جایز دی باسا تدینه مراد بدنی بیماری او تکلیفونه او مرضونه او دره نور ضرورونه تکلیفونه و, و سختې شي دام وی سید دا په دې نه پاره راغلو لعلهم يتضرعون دې نه پاره چې دې عجزېږي يتضرعون تضرع عجزې ته ویل شي داز عجزې چې پاره کې توبه پا تمرد سركه شيو بساد پر خودلي دای نه ځان بچکولې دې توې تضرع چلاده عجزيو کې فريادو کې منت زاريو کې اذه خل غناون نه بس کې دې ده پر پهلا مصیبتون راوست نارو وخت چې اقام ما نه سکتے رازي نه مقاصد منظور نظرې چر کې خلق خپل اصلاح وکړه دا پيو قسم امتحان دی تا وی ابتلا بنقم بن چې څنګه تا پیړالي فلولا اذ جاءهم باسن تضرعوا فصولنا کله چراغ دیتا عذاب زمو شدید فریاد کلوې داسونه شو کنه چې عذاب پراغلې وي او دی چرې کلوې الله فریاد کلوې توبه استوي او خپل اصلاح یې بکار خوجه داس کړه وکنه ناګی داس ځونه کړه ولا کېنه قصات قلوبهم لیکن صح پاتشو زونه ددی زونه کې انقلاب را نهږي رقطه را نهږي انابت را نهږي طړپو طل تلپ را نه وي بلکه صح پاتشو دا وی تعبیر درسته نه هاي عبارت درینه چا په خلکو ګناونه باندې مستقل پاتشو ځکه ځل کې چې نرمي را شي نو وانت تباو باسد غناهنا او كلا جديكي قصاوت راغي نكم غناكي جي اختون فاغيكي اختباتش دلت مراد دغلقه <تصفيق> جي اختبال غناهنا مخالفت او انبياء وصرا عناد و بغض التعنت اغا باكي پاتش وضيّن لهم الشيطان اخي افتقلل ديد ما كانوا يعملون اغا كارونا جدي كول اغ اعمال ذیکم کول من الشرك والمعانده والمعاصی گناہوںا مخالفت و عناد د انبیا سره او شرک کول ځکه م بیاو شرک نه من کړي وکنه منی ادی مثلا دا ندی په عناد قرار نو چې همونه شو پریخو نو دې گناو کو په دې باندې بیا کلک شو همیشه علی پهو کو فلم ما نسو ما ذکروبه پس هر کلا چه ارکلل دی اگه نصیحتو نانچه شیو دیتا نسو ایر یکلل نگور دادا سیره ندکنم قصدن ایرول دامو ترادیت بیده پریخوضو پریخوضل شاعت و غرزول ما زکی روبی اگه از نصیحت شیو دیتا دیتا چه پکمو خبرو بانده نصیحت تذکیر شیو ناگه پریخو فتحنا عليهم ابواب كل شيء فرانه تمون بلی باندې دروازه د هر یو شی در رزق د مال د اولاد د هر قسم عالم او عائشه او عائشه دروازه یې وکولاو شو هر څه زیاتو حتی اذا فرحو تر دې پورې چې خوشاله شو بما اوتو باګه سو چې ورکل شو دیتا د دنیا په مال دولت باندې پاګه <تصفح> باندې ناز نخره او فخر شورو کو چې دموږ ورته دی لري کله قران مجید ویلو حتا عفو تر دې چې شو مال اولاد او د دنیا نور د آرام څه زونه هغه فراغ شو اخذناهم بغتتن انه المودی ناساپا فداهم ابليسون نا ظبينه اوميده دار خيرنه مو بلصون من كل خير دار خير نه اوميده بوليږي په دغه رسول دلكنه او چيغه دلاله نبي انه رسول اوميدنو مفسرين ذکر کړی چي خلق د الله په حلم باندې صبر باندې او چتا سره تاخير درکې نو په دې باندې مدو ککېږي اغاديار مهربان ذات ته یو انسان له مقاور کوي او چکهله راونی سي نبي د زمشه بچکول او بيداتونه سي چې د انسان ته مقام ملون شي نره ویلو چې د وصیت مقاومت ملون شي نبي عليه و سلام ویلو چکل تاسو دل اذا رايد الله یو تل من الدنيا علام <العلى> عاصویه ما یحبو فا اینما هو استدراج کلیچه تاولید چلی اللہ یو بندل دنیا ورکلا مال دولتی ورکا وچسی حجتو ندی سیر مانو نو ارزوگان دن آگئی ورکلو سره دی چکو ناہو نکی لگی آده اچسی خواقی ناگئی پورا کیگی نو دیتا ویدیش استدراج رو, رو رانی ول رو رو ول دا اللہ طرف نه استدراج دی او کناغو وګون نه هنو کې اخته حرام مال برابر جمع کئ او بلخوا خو په هغه باندې خر احتی میغه مي د بيمارونو مشکلاتو نه دا کې جدار زما زرا पजल له ما باندې هذا من فضل ربي دا زما زم فضل له ما باندې دا غنې نعمتونه په دې باندې پو اونشي چې دا هم ما باندې الله را طرفنا استدراجه دې امتحان له څ سره دې خبرو چې زګ نه ما ماو خلاف ورغي کوما ابي ام ما تار سډير ملاوي دي خو نيوللي نشي دې توبو بس نو دې ته مخه شي لګيا خا او چل الله رب العزت پچا باند دای رادو کې چې دې زفا دې دنیا کې عمر ولډيرو ما برکت ول ورکو نو هغه در میان رضا ورکی او پاک دامن ورکی افاف او بل خو چوي چې دې خلقو جوړي غصومه <تصفح> نو بس اغیل دروازی پرانزی نو فتحنا علیهم ابواب کلی شئی دا هاری او شو دروازی و تا پرانستی شئی کلو شئی خلق و تا حیرانی شئی دا سن چلی او با دین نبوی کچی دا افتی دراج دی فقط عدابر القوم الذین ظلمو بس پریکلی شوی جڑ داغی خلقو چه ظالمانو ظلمو ایو نو ظلمون او دیر دی دنیا کی ہو قرآن اغا ظلم ذکر کی چاپا که کامل ظلم دې فرد کامل دې دا کوم شرک د ټولون الویز ظلم همدې صورت کې رسته برازي نو ظلمو چې ظلم وکړو پخپل ځانونو باندې پخپل قوم باندې چې بس نورم په تیارې کې ساتلو وزن هم ساتلو امبیا وجکم دعوت کونه هغه نه قبلو هغه ته کله سحر وي کله وته دروږي اکله وتا بي ديني وي پخپل خیال کې ظلمو ظلمیکړو شرککه اختاو مخالفت د انبیاء کې اختاو دې اړ جوړه غوسه شي فقطعا دابر جوړه توینېش جوړه وته د زمانہ هیڅ وخت پاتینې شو نصلړو پاتینې شو توهم تړو شو والحمدلله رب العالمین صیبتنا د اولویت خاص علی الذی رب د مخلوقات دا ما صله نو اول یا خلق چې دنیا کې داسه ظالمان او نه اهل خلق ورې الله لرل ملک پاک نظر زړه شکر اداکه والحمد لله رب العالمين الله شکر دې چې دا ظالمان د لرکل مفسرین ذکر کې چې د ظالمانو تمعاشرین خاتمه دل دا ټول خلق د لپاره لوي نعمت دې رزق بدی باندې لازم ته چې شکريا ادا کړې ولحمد لله رب العالمين اول الله رب العزت هو رب العالمين ده ټول مخلوق له رضا کو لري کې اجازه له رضا نشتا هغه په دروازه پرانسته وي هدي کې زينون او اهليت پکې نهول مدارج کې نه اوسه دره ذات کمې رب العالمين صفاتنا د اولو خاص الله الردي اراب دمخلوقات تخویف ذکر کو ابتلايه ذکر کلا تعالیمات ذکر کئ دلائل عقلی دی پک تخویف هم دے اگر خلقلا چاری لا لا کم نعمتونو ور کړی د لای نه صی مطلب نش غسته قل ارایتم و خبر راکه الفس رازی ارایتم معنی خبر راکه او سوچ کله اناخ الله سم کوم که چې واخلی اللهپ غګونه ستاسو کې اودل ستاسو د ټولو نه قوتونونه لر کې که نه سم س خو مفرد دی دی خو معن دا جم ځکه مزدر دی و مدر دلالت کی په جمع دی نو کاله ستاسوونه د قووتونه وختې دا اووردو ناړ وا د سوه کوم اوست يجب أن تكون قوة منك وختم على قلوبكم ومهر يجب أن يكون فيه وختم مهر يجب أن يكون فيه فهذا يجب أن يكون فيه فيه سبب فيه ويجب أن يكون فيه وقالا من اله غير الله يأتيكم صوف دي بالالله لا نسهوا چراولی تا اوستاد دین یوسو یاتی به بی چتا اوستادارولی من هذه المذكورات كم جو قران ذکر کلو سر دین دل یورولی یا دغونو قوت یا دسترگو قوت یا دزنو اسلام قوت بل سوگ نشتا من الهون ذا بل سوگشتا گد خلقن دپوس کنه غیب لاند پیر رگی دی ونی پیر رگی دا د الله صفات مخلوق لورکړي او اکثر یې دا ذکرې چکم د الله صفات ذکر شې دی قرآن کې یا په احادیثو کې نو دا غي مقابله د بل چا د پارا ثابت کړي لکه الله رب العزت ویلو والله علمه ان الله يحولو بين المار وقلبي پوش چله تصوب کې د بااند د زلمان کې هغه په کې اختیار س او حی کویللو چې د ضرور الله په دو ګو کې چې کوم خوایخواښ پلیړی نن د بریت کتابو نوګوره د شرک نړاک دي پرانې پیر باره کې لیکي چې د خلکو زونه دغ په مټ مرید و زروان و منزله تل نو مرید زړه کې دارا غلو شرخدن خلک نشتا نور غلو په مصافحو غلو بله باندې نن ملک خوش دي نو داګه پر زړه کې تیر شو ایران پیر وته او کتل ايو سات پس دخل کو د انجه کې شو نو دې رستو پاده شو غمخ کې لار د ډېر رستلې کې غو هغه ته چې روان رسو نو ډېر په کې شو جو را سیدنا غاتے ہوئے شردا سے کار جوړ شو بیا گو تو خانه جوړ ستار مانو د دې خل کو زرنه کو زموټی کړي ک غزان تیرا ما الکو ما او کنه ځان نه بيار تکوم نه ہوئی زم ما په اختیار کې قران راځ کې به اقوالو د شرک مان من الہون غیر الله یاتیکوم به د lana سیواب الہشتہ چ تاسو لری قوتن صدرکی يا بنيك التصرفو كي انور اوغورا كيفانو صرفو الايات سرانغي بيانو ثم هم يصدفون بادا خلق او ليل حقنا يصدفون يصدون منجي يعرضون مخلي اولي دلائل مون بيانو دلله رب العزت قدرتهنا توحيد او لا خلق بيام او لغفل غلطه قل ارئيتكم تعليمات ديغا هوا خبر راکاي ارئيتم اور ايتكم يو معناي کي ديغا خبر راکتا وستا ان اداگم گجراش دا وستا عذاب الله عذاب الله بغتتن ناصا تازور بو اني او دغيز علامات اوس نه کي موجود او جهرتن يا شيخ کارا چلاغی علامات و نشانات راشید و مخیناو او شای عذاب رواندر آئی حل یو لکو الا القوم الظالمان نبشی حلاکولی مگر قوم ظالمان چکم خلق تو بو باسی اقبل اصلاح او کن اغیق خوباچ دی دا عذاب را. هون چکم بظلم کی اخت دی شرک کی اخت دی اتو بنو باسی ناقو ظالمان دی اغیب حلاکی کنو دا عذاب تو لزور با پاگی باندی خوا <تصفح> پکارداري چوتاو ته د عذاب انتظار نکوي بلکې د ام بیاو خبر او مانه نغې زموږه هغه مطالبه ده کما چې مونږه معجزې غختې غدره اتره ولې شیل نو قران مجید د ام بیاو دمن سب حقیقت ښکار کوي چې اړې په اختیار کې خدای نشته چې تعالی معجزې وروړي اوستا استا فرماي شي معجزې ته کیو تاسو ته دا غیج کم منصب ده کم مشم ده کم کارده ناغده ده, ده ومان رسل المرسلین انلیگو منگا پیغمبرانو الا مبشرین و منذرین مگر زیر ورکو انکی او یرا انکی دا پیغمبر کارسده تبشیر او انذار او تبلیغ او ارشاد چې خلقوطا مسلح بیان که لار و توخی مومنانو لزیر ورکي اګه خلق چې په خپل ګناونو کېښتدي کلک دی ماري له یره ورګې دا الله دا عذاب دي څنګه چې د مکه نماز مون روان دي مبشرین او منذرین زيره ورکه اونکي او یره اونکي دا د انبيو کار دي دانه چې بست تاسو سواي اسغواله معجزین هغه بتاو استخری شراشه هغه ته داګه خلقو کار دی چې دانتا مداریان وي او صاحران دي نالي بتا تاسو نهره پیخه کئ او خی بدلتا اغام س ډیر د کلون رسته څه خپل دی وین او تخ په ودریږي وتا نو اخر کې ور ټوکره تلاس کی کنه نو ور تاسو بیاو نه داسه مطلب اخله الا مبشرین او مدثرین د پیغمبر کارسد زیر ور کول او یارول په اغام اصل چ مخکره بیان کی صداری بیعثت و ایرسال صدفار شویقا فمن آمنا بس چاچی ایمان روڑو جدی انبیاء و پریسالتو و ردی پا دعوتو چدا اللہ وحدانیت دی چاچی ایمان روڑو دادو صدف عمل لی و اصلحا و عمل صحیق و دروسکو دادو جسد عمل لی تبادن اصلاع اکڑا تو بیوستا نگور ردیز پار بشارت دی فلا نبا یر اوی پا دی باندی ولا هم یحزنون انا با غم جنیگی دا بشارت دی خوف پی نشتا پراتن ان پتیر دنیا پا سبا غم او خب کانو نگی ولا هم یحزنون بل طرف انذار دی تخویف دی یر ورکول لی والذین کذبو بی آیاتنا آغا خلقو چا تقذیب اوکو زمون دایاتنو نیف آمن عملو کونیف آسلحا بلکی وکو انکار اوکو انک جامع سوهم العذاب و برسي ديته عذاب بما كانوا يفسقون فصبرت دي جدينا فرمان کولا او کوبري якаو کله کوپاګي باندې بما كانوا ان رديو جدي فزقاو او خلاف کده بیا ندي له عذابي صح جامع سوهم العذاب تعلیمات په لفظ د قول سره او بل جواب چې زما په اختیار کې غولې غزانې نشتا معجزین اشتہ قل لا اقول لكم و يا تاذنو ام تاسوتا هندی خزائن الله چما سره خزانے د الله دي ولا اعلم الغیبه اوزو نپويګم په غیبو خزائن اغه الله سره اوزو په غیبو نه ولا اقول لكم انی ملک اوزو نو ام تاسوتا جو ملکیم اغه فرشتې مو بشر ما خدا دعوی ندی کردی اول خبره زنوه هم چه ما سرا خزانی د الله اللہ زخو بنده هم او دا اللہ خزانی دا اگه پا اختیار که چالی ورکلی ندی خواه کنا پو خلق و ویلونو اگه دلیل ندی چه سپخلی و خبر او که او یا اولی که چه دی سرا خزانی دی دی سرا اختیارات دی او چه دی سوقا خی اگبا کیگی نا پیغمبر سردانشتا کل اغیم و طالبه کلوا چه منگ استاد پار ایمان نشو روڑی حتی تفجر جنا من الارض یمبوع علب ایمان روڑی چه پذی ملک چنی جاری که چنی و نهرون جوڑ که یا استاد پار دی اوباغوی دکا جورو دانگورو اپاغی که دن نهرون روانی دو بو علب منخبر منو من ایسی و که چه مونگ با در اسمان نیو توتر او غرزاوه یا تو توخیج اسمان تا امول کتاب روڑا چه مونگ در توخه گورو چه توخه تیم یا دستا با را دست روز رو یا کوری داره با مونگ استا خبر منو نو جواب راگی لا اقول لکم اندی خضا الله آلتا که این ویلوز بنده یا ما دا خبر خود بنده په اختیار کنشتا ما خدا دعوان نده کل چه ما سر خضا نیده اللّا دی ولا اعلم الغيب انا ظه بوېم په غيبو دا هم درته نشم اگے بنے پوے ولا اقول لكم اني ملك او دادر يم يم أزغني دا درتم نو ام جزم الکیم ظفرش تیم اذگنے بندانے ما دا گور در بندا اسبات دے دے کہ دو خبروں کو یاد عبدیتو او دین د بشریتو دادت الوازمتو نسری لا طرفنا امر او واحد دا پابندی کول ندو عبدیت دے اصبات دا فارے نا پی اکرد علوحیت دے صفات ہونا چگورا خزانے زمالے اس کی د پغیبو نا پوئیگم علوحیت اغزا صفات تے چداغدیر کامل قدرت تے او خزانی دي بادشاہ دي دقشان تے داغ علم محیط تے عالم الغیب دے ناغا الہ دے سخو عبدیم زماکار خو ولعجز کول او خپله بندگی کول د او اثبات د بشريت د 파را لازمات سري اكل او شرب خوراک سکاک خوف او رجا يره و امید نو انبي وکلا د دې خبر نه چې نږدې بشريت نه او چت شمه نه زدان شوي دي زب زبل مخلوق نمار زستاسو پشان مخلوقیم رد دی پا اغا خلقو شاید پیغمبر دا نور گرنی لکه دا ملائکو یود آغا صفت دا نورانیتو دا دی چینی دا توحید بایان خلقو تو کو دا دین اسلام رنائی خلقو تاو خودلا بیا خو سیده نا اغیوی چه ذاتی نور دی سور نو زکا بدن درانان جوڑو نورانی مخلوق ملائک دی او دلتا قرآن وی دا پیغ تو تو واید تو دانو امتوستا انی ملک چو دا ملک نیم چکا نظم ملکیم اوفرشتیم زباشاریم زباندهیم اده بشریت چکم لوازیمات تی داغی نظم و نزده ها مبرانیم خوراک تا جت رازی او محنت و قصد تا حجت رازی لگاتند رابانده رازی دا ده بشریت لوازیمات تی زکا خوباغیت اراز کو پیغمبر چا دا سنگ پیغمبر دی چګور دی بازارونو کې ګرځي د خوراکونو کې ناري خدامانه لګل اونه جنګم قوم دان تسوي اته سپناتو وخت یې رينه هغه هغه داوي چې پیغمبر نور دی نبه مانې نه پوي چې څنګه نور دی هغه یې نور کله یې سورې نو چنوراني صفات دی ولویو بیا داولوی چې باغ دورو لګي تند دې تیر کله خلک جړې کنا ته وګار دې چې اگر دینم منځزه وي اللو غتنديو تکلیفونه بين راتلي ولا اقول لكم اني ولكم اذنهم تاسو دا جزم الکیم ازګن د بشريتنه منزهه او چتما نزه باندې ها फरक شته ان اتبع الا ما يوحى الي زواته بيدارینکم راغ کننه چې واخې ګول فرق لري ما ته وحي او بل چا تا وحی نرازی نو چو وحی و ترازی اغا پیغامبر ده اغا رسول ده نبی ده نو ده نبی و ده آم و بندیان و منس که ده مرتبه که نبی دیرو چده قول حالی هستا بل اعما والبصویر او آیا و دا آیا برابر ده رن دولدون که رن اولدون که ندی برابر نو نبی او غیر نبی دام ندی برابر بیا تابدار ده نبی چه اغا بصویر او مخالف د نبی چې غړوندې د امنې برابر انسان کې دوه قوتونه لري یو علمي قوت او د عملي قوت وګوره بدوان قوتونو کې د پیغمبر درجه او مرتبه ډیره اعلی ده ډیره ارفع ده هايلمي قوت د نبی اخو د اثر چې د غلط تر غیر او خپلوي او د الله د طرف نه وتا تجلیات او نورانیات د علم سو اجازه راځي ذګه وحج جراغ لکه انا نو هر قسم علم و تراغ کنا یو د غیب علم دی ناخذ الله صفته ها دغین او د انبا الغیب کیږي د باز بازه مغیباتو خبرداري او تشویرا د الله د طرف نه واخبل به نه دی پوها انی پدېګه سه اختیارو طالب اپوشه چې د الله د طرف نه وو تو میږي کینیزر به نیم خبر نو علم ی دغره جواح و ترازی د ځان نه خبره خبر نه کوي خبره چكينه هغه د وحي نه کوي او ما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى د ځان نه خبره نه کوي د خپل خویش نه بلکې د الله تر طرف نه وته وحي کیږي نو دا سر علم په دې پیغمبر ډېر ورسره اغه ته چكمه علم دی نو دمر دنیا کې بل چا بنښت عام علم چكمه دا وحي د دین د شريعت په دې کې دا هغه مقام ډېر ارفاعه ادر شانته په عملي قوت کې ومغوره چې په هیڅ یو وخت کې یو رفض دسترګي کې داغه نه د دا الله نه فرماني نه کې داغ جبا داغه قدم داغلس هغه د دا الله د حکم مطابق چلےږي یو زړه بر د الله د حکم نه نه وړاندې نه رسټو بالکل داغه موافق ژوند تیری دا نبی شانته وغورتاغو زندگی د اخلاق د عبادت د جن په جهاد کې په تبلیغ او دعوت کې نو په علمي او عملي قوتونو کې نبی دا قوم نه ډیره چبت بلکه په لحاظ درغا او برداشت کې او صبر کې او بحادري کې نو د پیغمبر شان ډیره چت حالیا استو علما والبصير الون اولیدون کنی دی برابر نبی و غیر نبی نی دی برابر تو <coughs> دی وجرت دی خلقو چی اغیی دا انبیاء دا معصومیت نه انکار که دا نه انبیاء معصوم دی د نبوت نمخ کی روز تا دا نه گنا نکی مختصر جمله که قرآن دا انبیاء و شان ذکر که اورد دو که پا اغا باطل و عقیدو باندی چی اغییی تحقیر که اس پا که یا دولو هي درجه ترسه وایا آیا برابر ده یلون دولې دونکه ابلا د تفکرون اتازو فکر نکوي ا سوچ نکوي بده خبره کی مخک نیویلو د انبیات دوه کار دی په دنیا کې مبشرین اومن برین د ذن دغه بیان شروع کی منذرین چې انذاری ایسره یې ورکه خلقله ا دې دماغ کې کو زکه چې مکان د تخلیه دا اول چې مکان خالصي صفای راشي نورست بیا باغ کې حسن راضي د قران و مجید ننځار مخ کې نه مخ کې کوي او پرسه امري اکثر ځای نو کوي زکه چې د یو ځای صفای اول نبی اخره کې حسن جوړه رنگ ورکه نبی اخلي اسی کوي زخم له والم ارہم کې چمخ کې باريس پرېټ واچو صفايي وکي ا زخمې سړې بچي وې چې اسپريټ پېماچو اخر د 13 سل بلا پاستمل هم پوره کا ونا طریقه د اړه جواب کې و صفايي کې نو انذر د انبیاء مخ کې ښا به الذين او يروا بدي قران او خلاق يخافون جريريق ان يحشروا الى چې به غونګي خپل رب ته دا یې په ځل کې سٹه بحيث ده بالقرآن اندر الناس بالقرآن خلق بقرآن و يروا بحيث دمرو چه ده مشرقانو اغير دير و ظلمون و ساختو ده دن نوارو لخا بادشاة دروم کل چه ده او تا پوستو نیتی مختلف کرو دی پیغمبر بارکی نیو یتی دا تا پوست کرو پا اشرافو پا اشرافو القومیت تبعونهو امز و عصای اوم کم خلق دی سر ملگری شوی دی اگه و چه او کنه کمزوری ابو صفیان نیو اگه بعد شوی هم اطباع الرسل تقه دی پیغمبرانو ملگری دی کنه هر وقت که دی سر کمزوری غربا خلق ملگری کی سلام به شرب ځکر کړه فتله غوربه د قوربه د پاه خوشالی ده, ده ا خلق د چې د ا خبرو ساي چې خلکو بربا کړ <تصفح> نوته به وي دا تا سره کم خلک ملګري شوي ت سړدي لرکنو دا د هر ووق خللق پهلیراذاي یو <تصفح> وختې به مخالبه نه اس کوو یارهدي کړی پکي. ادیس و را چپوٹ کی اصور یا داوست خلق و بیڑا باداو کلب اوی یرا دی محمد کی و رنگدار جامعی اچی تاچس پینس آده جامعی وی کلب اوی یرا امحمد کی و پتکین اوی کلب اوی یرا دعای و نکلا کلب اوی یرا دس ور ملگری گرزی ہو گیرینی دا برو اصلاح کی گی کنا امبیاں خو سکن دی چته دا تا لوکات پر خلق سره نو خلقو بیا سلا ده کی به هر حال تا باندې به اعتراضات راضی چته دا سره زغمل کېږي کمزورې خلق د غرابا چته سمو خلق سره با نو دای اعتراضات به له یقولو چې دی وای هؤلاء ائمن الله عليهم من بيننا آیا دا خلق دې چې احسان کړی دی الله بدی باندې زمو پمنس کې کل برت برتا وقیدل نو وې به لا وكان خيرا ما سبقونا اليه كداد خوروي کنه او حق وي نديبر زمونه نمخ کې کېدل دي دا اخپل نه نه راتلو نو راګل بیا او مؤمنان رضا نه سودېدا نو زاسې به جواب اليس الله بعلم بالشاکرین اينه د الله پا کو خبر په شکر گزارو په حق منونکو بتایا به دارو چې د الله د هر نه ام شکر کوي او په هر حال کې ادا کوي یا اغا ابو بکرو رد اللعن ہو چه مال دولت یا دیرو خدا سے حالت کیو گا نا یا اغا حالتو چشلدل کمیس یا چولو اجیبریل راگن وطوی اللہ پر سلام راولیگو چه دابو بکر دی چې اغا مال دولت زمان بدین قربان کو او بدین حالت کی دیناس دی او اسم خرزاو خوشا لی او پا اغا سے چلو شد ردی را خوشا لیگو چه اللہ ماتا سلام راولیگو اللہ پر خبر و شکر و اِذَا جَاءَ اَقَلُّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا كَلَا جَرَّ شَيْطَانٌ دَارِكَ فَانْجِمَانُوا لِزَمُؤْ پایاتونو سَکُول سَلامٌ عَلَيْكُمْ نو آياتہ سلام نے پتاسو داد دن دا داد دِن طریقا دا دِن طریقا دا عَلَيْكُمْ چې پتاسو <coughs> نوم مسلمان دا پاراغه زيباني دا هغه مناسب ندي چوي وګوره د دې معنا سره که سلام علیکم او یا السلام علیکم نو مطلب یې دا دی سلامكم الله فی دینکم وانفسکم الله یستاسو دین او بدن دوړ ته خیر کی او بر رحمت دی او ساتی تاسو سمخ کولې الفاظ دی ګډ مارنینګ ستو وي چې سبا شکو ایوره بزور ګورې نګورا سوال دا پیدا کړو چې سلام خو باغه سړی کې چې د بار ناراض شي او ناس کسان نو پاري و سلام علیکم وی. او دل دوی چې دا خپل اقرار قران والا نو تبو سلام کې داد اهل القران مرتبه ورک د دوی سلام د دو ترحيب چې مرحبا ته وایا په خیر اغلي و ته وایا نغم سلام دې کروسد کې نغم سلام دې نو چې دی راغل نو ته سلام علیکم سلامت یا رب تاسو الله دې تاسو ته امن کې تاسو له دا خوشالي دار کې راځي راځي د برکاتو نو زې تر اخله ادا خوشاله تر اخله قرآن لوستې شکانو د سلام مختلف اقسام یو پکې د دعاء سلام ده السلام على اهل الديار قبرنا ولو باندره سلام یې رحمت الله تعالی تراسنه دا, دا نجیږي اوري جواب ورکي دا دعا دعاء دا څه د دوه کې نه به جواب درک ولازم هو نه چې غره یو رته د جواب درک نه دا کو ته دوه کې نو دوا په دار چخ په خبري کنه د به د به له پاس بووي دنا بووي له پاس بووي نو په دین جامع الباز ذکر کوم مختصر هم او جامع هم درس د وانه اته په خلق مختلف خبري کالبوچ <سؤال> اللہ دوتا دا تنگ زیارت کی او کالبوچ اللہ دوتا ایه دا خلق بس خبری نو قرآن وچی بس سلام کواه او سلام دو مومن تحبه نو پا جون دیوم دو نو مرگ نپاسویم داد نو داغا شک بنا کواه خواه چو دا او قرآن وچی بس سلام کو اگی یوری نو اگی یوری جواب امراکی که نا دار دعا سلام دی اگی که جواب نیه کتابا ربو کم لازم کول دیار استادو علان افتیح الرحمتا فخبل زبان باندې رحمت او حدیث ویلو شو چله رب العزت کائنات پیدا کول ټول نو دستاویز ولیکو بره زونن کړ د پارس کې راغدا کول چین رحمتي غلبتو غضبي یا سبقه تغضبي زمہ رحمت او غضب باندې زمام واخلی خصوصا د هغه خلقو لپاره چې قران پراخ لړن لکلی دی رب ستازو پا قفل زان مانز رحمتو علازم کڑے دی من عمل من کمسو آ شانداری چاچہ عملو کو ستازو نا پدا سحالت کے بجحالتن پناپو ایسار یہ پدا سحال کجدے پناپو ہو کر ستازو کل من عصا اللہ فہو جاہل بس اللہ نا فرمانیو کلندہ کا وقت دی جاہلی نبو ہیگی دو گناہ را گئی غلط و نتیجو و اثاراتنا نو چاہش عملو کو بد پناپوئی سره و مطابا من بعدی بیت و بوزدہ پسد دینا و اصلحا عمل صحیح فانه غفور الرحیم فس یقنن اللہ بخون کی رحم والدی تو بیچی ویستا عمل درست کو نو بس اللہ معاف کی دو معاقبہ وکذالک انو فاسقل ال آیات و دارنگی تفصیل سرا بیانو منگا آیاتنا چدا اخل اقزان پوکی دلیل دیونه سي ولتصبينا سبيل المجرمين او چې خوخ کار شي کولا مجرمانو چې د مجرم سړي جوړم کار شي او خلکو ته معلوم شي چې وګوره دا مجرم دي نو هغه داسره چې کله ته بیان کې په باره کې موږ مختلفه مسئلے راځي نو چې ته غير الله رد کې چې دې سنشي کوله امنه او دیر لوی جرم دی چه حدیث پاک کرازی در سود دیر سانگی دی پاقی که ادنا دادا چه او صدق پل مرس را نکاو که چه او یادلی و صدق پل مرس را بدکاری و نو دا سره او صد کھول دا یو شیره نو آقا با صد خوروی او, خور او گوره ناسوی دیده پا مونگا دا مونگ بیغم شوی او سم لاس پی دامشو پزیمدار ہیں اور استڑیشو پجوکاندار ہیں استڑیشو پر جارت زارا زارشو پوهت ار بلتی تبالاص اچو خرابو اچا زمو دپوس نکاو ا جنن نو مزما کا خرڅ کړه گاډېم خرڅ کو او هغه پیسې مکه خوده په بانک کې او بیګمر له پیسې راځي دا د الله په ځل له ابې کلا وا به تکلیفه او رحم را باندې کو اوس خلک نو سودی کې په مونګل نو مسئلے هورې شوه خبرې هورې شوه دانور سنوي ونا سودي دا ناګبو یو ګور مونته پکې وي که ته وې چې دین کې مونس وی دا اولاد د قتلنا دمن سبب باندونه نو چې دا کاریږي هغه وې د بګې مونته وې مونږ یو خپل خبره پیژنې که ته وې چې زنانه په پردای کې بے پردګي بے حیاې نه بغیر ګرځې دل چوغې او غیبت کول او ده کور په سملی هاوس کې تنور شربان دي کول ارواز غیبت کوله او باځرا دوی او باغي باند بحثونه مجلسونه کول داناراوو هران دي نو که زموږ وګورم ته وي ا دې موږ باځدې خبره کوي چې حق کوی نو باای کې بتول او خپلغ خپل ابره او ان شاء الله ته خپل خبره پیژنېږي خیره عربی ته نو خپل خبره به پیژنې دي استاد ااو ته بدن کې جوړه خوبشي نه پاتې نه لګي او چې لاسوب وينځه پاکيت راځي کنه نهوزه وخت اوسوزه خوبش نه توبور نه او خوږي ته زه ځکه هم پاتہ خواله لګي چې ته قران بیان کې نو ار يو لگو کلاس لګوتې وړي څو قوغري چرته اولې تا وه ته زخمیر ورو برتا زخمون اخکاراکيږي ښه خيره کته چغلا ډېر به دخشانتی که جواری دے یاد اکلا او که گانا دے یاد اکلا ناقا بوی یار بس مونگ تے خیال شو امونگی باکی یاد کلو که ده گیر زکر دے اوکا نا بوی ادیدی دو کشتے کرے چاپا مانس کی پاتشوہ کپوری ہو تا دریا بغا سکے دا کار پلکار کار دے نو قرآن بتا خبره کوي کئی و لتاستا بینا سبیل المجرمین او چخکارشی لارد مجرمانو اکثر خلق پر یادو کی یروی دا چامخ نکی امو ناسیو گورخ کار خبر راتو کی حق دا قرآن ویل پیشونی یا کار کیګ نو هغه به وی افسر د سوشن چې ما سوشن خلک وې دا به دا کې بښپلم کمیره مچاین کار کړي ته کمینا دا کوم وایو ته خپل ځان اسلاو شوي د نورو شوي الله دې لومبې زمونږه اسلاو کی مون کمزوري او ګنانګاری او خبری ډېرې خبرې خو دا برکت بها الله رب العزت خاتمه دې لرکی بین نو تا ته به دغه ما کبیره حق په بیان کې دارازې چې ته بیان کې نخپل برا پاسي پر اپنے به خفا مجزه هې بیگانه بنا خوش اپنے به خفا مجزه هې بیگانه بنا خوش مې زهره حلال کو کبي که نه سقا قند خپل عمر نه خار پړي پر دې عمر نه خار پړي ولې چې زهره ته مې چينيو نه وينو اقدامه شروع کړل چې زه هرتا چيني وایم تورته سپین وایم ټول طبقه نارڅوک بوچي راوړل خسالې اړیر یارهخه خلق صحیح کنه کنه نو ته بده ته وګوره دا بیا او اول راغلي د صحابو تور پسې راغلي خپل پلان سره مقابلی رونو سره مخابلي دشمنه او ته قرآن نه بټه ولي تاسو تبینا او چخکارشی خخکارشی طريقه اوكار د مجرمانو لار د مجرمانو ایمان نه بېمانو چدا له تخارش رسولونکو کې هغه خبره ذکر کړي چې هغه باندې مجرمانو له خار کېږي او کارونه د مجرمانو وقل انني نه ته اوایا کنه زمنا کرشېما ان اعبد الذين عبادتو کوم دا خلق تدعون من دون الله تاسو سره بلې سیوا دلانه ما تم نشو ورج کول دي عبادت پنه د دې تعظیم باندې او د دې خیال باندې ساتي الا اتتبعو اهواکم وایا ته زته به داری نه کومه د quarries تاسو تاسو کستاسو په quarries تاسو بسروان سم خو دین بیا پاتري لا هتتبعو اهواکم ګوره د نبی علی صلتو سلام حق او مجلس ویلو لا يؤمن احدکم حتا یاکونه هواو تبعل ما جئت به استاذ روان مؤمن نشکیدې چې ترسو پورې دا غوایش دا دیم تابع نه چې ما راوړې نو ښه کله چې پیغمبر د خلکو په خواهش په روان شي چې راهنما ها نعوذ بالله لار پریز یو لار روان شي بل چانه بس امید شي نیو نقصان خدا او بل نقصان ویلو چه تاسو که پیغمبر موجود ده اگه اسطاسو خبر اومنی نو تاسو په مشاقت کی پریوزه خواهد د شان سره مقام ده د و مقام دل تکیفر توحید مقام لا اتبیو احواکم اواد تابدارینکم نخوایشات اسطاسو قدو طللتو اذن یقنن بیلار بشمزو بداغ وما انا من المحتدیم انا بیمزاد الار مندن کنا کز اسطاسو په پا خوایش پس روانشن کلیویلو ولا بيت تبع الحق اهوى ام لفظت السماوات والارض وما فيهن كجره حق قران ده خلقه خوستابيشي چدي سوي نا غوا يجيب خپي نامو ايا نظمك اسماننا وسيت پمينسكي ارس بدل دلش روانشي يا كوب بيتي ني راشي كن ده خلق خوستوبداتي شنبردا خبره ونكه اداه بختلمو بده کې وننګار نہ قران بل چا تابيني خلق به قران تابي خلق به اوري او عمل به کي کنه کي زالنب گونګاري <تصفيق> و دان له جگنه قران ملوه قل اني على بينه من ربي رب هوا يا كنن ظف دليل ل طرفه درب زمانه وكذبتم به اتا تو تکذيب کړل ما سره دليلش تا قران واضح دليل من ربي زما درب طرف نه رځان نميمن جو کړي وکه زب تونب اتاسو غریته غزیب کړی دا غوستا سو ګناله غریته سوال له غریته جواب سوال دا دیو ایلاع او ردنو را لحو که دا حقی مونگ بانده گٹی وراولاسمان یا مونگ بانده عذاب راولا دردناک عذاب را کرد دا سوالو جواب کیه قرآن ما عین دی ما تست آجیلو نبی نشت دی ماسره اغج تازو تلواری که پاگی بانده تازو عذاب خوڑه ماسره خوا عذاب نشتا زمان پا اختیار کی خوا عذاب د نهوا بل ته سخته راغلی ده نو سلام او روز راغلی وه دقباب وه ستا د قوم راتهډیرر تکلی په رسیدغ موقعه چې نبيلي سلام یو تنته خپل ځان پیش کو چې زما ن راه پهناکهه قبولکهغ قبول نه کو ځکه هغه پوکن نه ټول زبدہ دشمنه څنګه خپل نبی علیه السلام په کټو باندې وشته شو ډیر پریشان او کاپ یوځه تر هغه دردې چې बेहوش شوه نبی رسول الله میلو چې جما هو شنو الا په سمجه چا پیرا ګدړانو څخه مخې واله جما سر روت کومه کتل دروازې یو غرس کې ورامه نه را روانه کړو چې نظر میوکو وګور جبریل علیه السلامه ماګه او آتے ہوئے چل لا رب العزت جبال ملک الجبال را لګل دي ملک الجبال ورنه باندي چې کوم ملک او فرشتو مو قرار ده ناغیر علی ګل دي نو اګه ملک را مخښ ما باندې سلام کو او بیا راتو چې را لګل چې تاسو غواړي څنګه به قوم باندې کې تاسو غواړي چې دی باندې ورنه یوځي کو عذاب پر اول نبي عليه صلوات و اوه جنا بل ارجو